شو ما الموت خاالف پ وقد كانت لالو منهم يتح شوونه عن طلاق لفزل خلقي خاقي وكتب ف تفنا باللبزل الموجي دوولخته نح <تصفح> ب ذلكکه وحي را الجات باغ وال مع الكل واحد وال المقررج من الدم موج تجار سروا وال علىلا على لاقي تجا شروع دا عبارت بھارت کې فرق څه اعلی اطلاق لبد الخالق مولانا غرض دا قاید ولادت دی عبارت نا هاغه مسळा اختلافي ذکر کولی چې کوم دا اہل سنت والجماعت او د معتظرہ او پمنس کے مسئلہ اختلاطی را آئے که دا اہل سنت موقف زکر کر گئی اہل سنت والجماعت دا وائی چی اللہ تعالی خالق د دا افعاد و دا عباد و دا پارا آغا کفری که ایمانی کتواتیو که ایسیانی یعنی مطلقن الله تعالی خالق دی د افعال, عباد پارا دیا چاہیے دے عباد افعال, افعال, افعال او د عبادت او د فارا بیا چاهیه د دی عبادت او افعال افعالی اختیاریي او که افعال د دی افعالی استراریي خو تعالی دی خالق دی افعال, دے. افعال اختیاری دي د و ایمان کفر طاعات صلات زکات وغيرها د ټول چی کم دي دی تو د دې په مقابل کې اغا استراریي چې پای کې د داخل د عطفاره پای کې د کسب د عطفاره صدق لنوي لک ح حرکت تم ورتعشت ګزنی سړي حرکتا د دې خالق منګوایو الله تعالی بیا په موته زلاو کې یو دوه لې دې یو چه دا خوائی چه عابد دا خالق دے دفل و افعالو دا پارا لیکن اطلاق د لگز خالق پا نه نکی وی پیدا کری دی موجود و تا وی مخترع وی و تا وی خو خالق ورطن وی دا تجاسور و او دا دلیری و بحادری نکی و مو تدل او کی جبائی اوداغ او اطب اری کی تی خبر دا کا تجد موجد مخترع اودا خالق پمست کی خو سفرخ مشتی گنداخ جوش شعر یا معنی لري نو چی یا معنی لري نو څنګه چې الله تعالی ته څنګه اعتوی موجد او مخترع و غیره دغه ویل شي نو هم دغه رنګ ورته سب ویل شي خالق نو دی اطلاق د لفظ خالقم کئی با عبد نو دا موتا او سوڑا لیشوی افاد دا اپسو نو دا دی موقف داره شکم افعال د عبادو دی دا های خالقین عباد پا خبلدی وستنه خالق پر خالق اطلاق کوي او ستنه وربان دای اطلاق نه کړي ادب واله دي او کم چې اقال استراریه دي نو دی وای چې داغه خالق الله دی او ال سنن کوئی د دواله قسم خالق سوکته الله دي چې دا خبره کوي معتزله نو د ذان د بارا دلیل هم وایي هغه دلیل دا وی وکه انسان تر تخالق خاالق نه شي د خپلو افالو اختیاري او دد د پاارتتللی شي خاق نوله میون نه به شي دا, دا, دا عبدته یا لممیکوو نو نه به شي مستحقین للمدح بافعال الحسنہ ومستحق للذم بافعال القبیح اयाम افردی او دی وی عبد خالق سے رخپل اف کل افعال اختیاریات کته یوفند یو اپ د کل افعال اختیاریو دبار خالق نشی نو دیم مستهق نہ مدح نشی بافعال حسنہ او چموږ کی روجا حج وغیرہ ا دې وب مستحق د زم با با مستحق زم شي پاړې سیئ او باندې جنا دا سرقدا غصب دې په دې وب مستحق د زم نشي زګوي اند کوم خو د دوارو خالق الله تعالی دی نو چې دوارو خالق الله تعالی شو نو بیا پري یو ورتا ثواب په دې بل ورتا د وین دی وي وی تعالی خالق شي نو نسبت ته خوی به اوشي چاته الله ته لا ته ځکه پهپ کې خو چې څنګه دا خکارونه کوي داسې بدم کوي نو کده دی دېو نسبت الله دلات شي چې الله حالته خیر دی خو کده دی د بددو لکه د غلا و ک غسه وکړو او, آو زییننا وکړه داسې کارونهکړ د دا دی نسبت هم الله ته و شي نو ننسبت به دا فالته او شي واجب بروج ته او الله تلا ته داندو نا رووا خبره د بل کدار چا په په کار داره ک دانااج من ورته د دی سوال له جواب ورکو چې دا الله بند گانو د لایل دوستویل خیر خو د سوال جواب داره چې الله تعالی خالق دی کهته وایي و بیا نسبت ولې ددي مستای دد ح د ځم وولېګوردي دا بعد نموی داده کسب دواجه نا داره چه دواجه نا یو سړی دی موزیو که دی موز خالق الله ره ولی کسب دو که نو دیزه که مستایق دمد حیره یو کسب زینه و که دی زینه خالق الله ره خو داده دا چې کم کسب و که پا خفل سنعه اراده ایر اختیار باندې نو د دی وجه نا مستایق ده زمده اغتوه هم سوال بیا با ثبت ده قبائف و جاته و نکیگی نتبستا کب آی خود یا خلق تشه یا قسم تشه خلق دیتا وای که پیدای شوشی دیوشی پا اختیار او سنعی دا غیر او پا ارادی دا غیر نو پا دی غیر محصوب کی گی خالق نمحصوب کی گی سوک محصوب کی گی پا خلاف تا کسب نا چه پا کسب که کاسب متسکی گی پا فیل بنده یو ستړي زیناو کړه نو چې زیناو کړه دا ځانیم الله پیدا کړل دی دا زینای مله پیدا کړلی او الله چې په ځان کی دا زینا پیدا کړ دا وجه لکه سبا دی را دی او د اختیار د ذغانین الله په کې دا پېنو متصف پیدا کا صف دی خالق نه نو نسبت هغه ته نه کیږي نسبت چا ته کیږي د کار خلق الله او خو الله تعالی ته نسبت څه کو به دا چا ته کیږي د کوب قبيح کې پکه صد د قبيح کی څه ځکه په خلق د قبيح کی خالق نه متسقي یي په خوغه دی بلکه پکه صد د قبيح کی کاتب متسقي یي په خوغه دی کاتبه کاتب نو الله کڼ نسبت د قوایہ هو راینه هغه هغه خلق کړل خلک د قبيح قبيح نه کث د قبيح کوي خلق اوول خلق د قبیح کبیح دی خلق د قبیح قبیح زګ نه وی چې په خلق د قبیح کې خالق نموتسف کیږي په خوب هي او په کسب د قبیح کې قاتف متسف کیږي په خوب والله تعالی الله تعالی خالق د افعال العباد د افعال د عباد لپاره پال د بات سوو د منکوپې د کفر نام د ایمان نه او د پته او د ان نه دا, دا, دا تعامین بعد تفی دیله کمه ظ تل مووتله ناغ چې ظام کردلی مووتزیله او چېاب خاالیت چې د خپلو افالو د پاره خو مرات د افالو نه اختارېي وقدکانه کانت اوواغلو من غ سره غرض د شار دو ډلی د معوتله اوزیکار کوي چې یو ډاله محذبه یو هغه غیر محذبه معذبه داو چې خالق نه وایي عبادت موجد مخترع وغيرها الفاظ ذکر کړي اخلق ورته نه وایي لیکن کله چې ابو علي جبير راغی او داغي اطبار علی غیر یې را لامهج موجد مخترع او خالق دا خو یو قسمه باندې د لارت کینو سو درجه بیا موجد مخترع ورته وای او خالق ورته نه وایو بلکې دا دليلي وکړه د لا خالق خات موف وقد كان توا هو او او منه هم دنه يتح شونه ینيیم تېونهدي من کوله اطلاق اطلا خالق او ا په ل د چې دا د مختلفري او نحظ مبدع مب مح شي نه رال جو وات هو هر کله چوقتل كي انما ن واحد معنا ده كله معنا ده طول يودا اخراج ده ده عدم لوجود طرف ثاني وتجا ذو دليلي اوكلا بتشي دليلي اوكلا ف اطلاق ده لفظ الخالقم بيتلاق ده لفظ الخالقهم احتاج عن الحق بوجوه غرض د علامه موسوف د دې عبارتنا غرض د علامه موصفه د دې عبارتنا دليلي عقلي وېل په دې پدې چې الله خالق دې دا فالو د عبادتو د فاراو دوی خالقینا نری <coughs> بده باندې دلیل وای خو مغجہ دا دینا کی دا دلیل منگو وایو دا دینا علاو سنخلق دلالي خارجيوم ویلی سنخلق دلالي د دې چې الله تعالی خالق دی او عبادت خالقینا ندی یو دا ک الله تعالی چېرتا شي ک عبد نو لازم به شي اجتماع مؤثرین په اثر واحد واحده باندې اجتماع مؤثرین په اثر ی واحده باندې تعلیب علم مقدمه مثال وجرم ملاحظه یوم مؤثرل لری او د دې سره عظم مؤثری شي په د خپل فال کې اجتماع مؤثرین او شی په اثر ی واحده باندې او دا اجتماع مؤثرین باثر واحده باندې دا ناروا دا خدا ستدل کدو الاتين ک په معلول واحده باندې جمع شي شیخو دو جی دویم دلیل علماء او داویل لو کان العبد خالقا لفعله هل اختیاریه يلزم ان يكون قادرا باعاده مثله باعاده لكن التالي باطل والمقدم مثل کجر تا ہت خالق ش د خپل پیلی اختیاری نو دا ور سره لازمه ر بیا چې دی به قادر وي په اعاده د مثل د دے التالي باطل مقدمه مثل اوس کتا سماتا ہوا ہے کتا سماتا ہوا ہے زاتیکله سبق شروع کو دا غوخنه شروع کي د دې وخت ته پوري چیرې کم لفظ ویل له به شخص هيغه لفظ باوي ابل شخص هیڅ کم حرکت تا کړې غو واپس بیا کای نو کې دي شی زېونه شو نو که سره خالق خپل څه د فارغه نو پکاردارا چې دے بیا قادر على اسلهم وے کا نباغہ ہے اتی مخصوصا سابقا چی صادر عنو پکاردارا چی خوب و ہوا گا کار بیا موکی حران کیا گا بیا نو چینی شکو لے نو معلومت صدا خبر اچی کہ دے خالق کوئی نداسی بے خوب خدا سی نشو درائم دارے کاللو کان العبدو خالقا لفعلیه لاختیاریہ لو كان العبد خالقا لفاه الاختياري كترت عبد خالق سي د فاه الاختياري د بارا نو بیا پکار دار یلزم یکون بعضن عباده احسن خلقا من الله تعالی یلزم یکون بعض العباد احسن خلقا من الله تعالى بعض بندگان ور الله نه احسن خلقن شي ده الله نه بمحسنو زکه الله شیطان پیدا کړل شیطان یې الله تعالی را لګی شیر یې سوکه پیدا کړل الله خالق د شیطان دی آو, او قبیح شیر او هغه اب و خالق د صلات مثلا صلات خو احسن خلقا derejana le sheytan le بیا پکار داره چې با دي اوبس هغه احسن خلقن شي من الله تعالی لچانا الله نزد الله خالق د شیطان بیا که وی شی یو دا کسب تر خالق د موزي دا دسي د حجي دزي د دي نو د بیا احسن خلقن شي لچانا داللہ تعالی نو دا خبر صحیح کی دل نو دا سو دلیل من گو ہے سنورم دلیل کے دا سنورم کا ان العبد لو کان خالقن لافالہی لکان علمان بتفاصیلھا وے ک چرتا خالق صرف خلق فلا فال و دا پارا نو دا ور سن لازمہ دا کہ لکان علمان بتفاصیلھا دیو بی عالم و پجا په تفاصیل و داره لیکن التالی باتور فل مقدم دا خبره باطله ده یو سړی عالم نه په تفاصیل و باندې ته تي مثال پتاور باندې د دې ز نه زه نمک منډه پوری لوتا باندې سکون نه کړی ډیر باندې حرکتونه کړی ډیر باندې کتلی را کتلی ساه داغه په تفاصیل ته معلوم دی نا دی معلوم کنا دیوی ما تا دا معلوم کنا تا جو زدیزی انا زیاد بابا تاوراستیم اپلالی کم سکونو نشیوی سکوناتا و سمر حرکات شید سمر دی کتلی را کتلی تا خو بایا تا قرمان یو کروڑ زن خو باری کتلی میچاتا کنا نا مطلب دا را دو من دا, دا یو کروڑ ماستی ہوئی کنا اگر تا دا دام پتنی جما سمر زالا یا مثال بطور بانی نو دا, دا تفاصیل چا تا معلوم دی دا خو ظاهيري حوالے سره که کپاټینی حوالے سره نو نُسمر اعصاب سمرا پدی کې سمرا اعصاب سمرا پدی پکې مستعمل شې وې دي دغه خو د سره د صفات الگینه چې سمرا اعصاب هغه پټو دواې سمرا اعصاب پدی کې مستعمل شو استعمال شو څنګه طریقې سره و شو وس د دې خاړو چاټه پټه لګی دا خو غوتلانو تعالی وادر ملازمه ولك تتعب خالق شنو ده عالمم شي تازکه چې قدرت خو بغیر د علم نه شي کېدله کنه قدرت خو بغیر د چار نه شي کېدله چې ته موجد ته قادر ده خو پکارداره کنه چې سم لري کنه علما چې علم نه لري نو بغیر د علم نه څنګه د قادر ده او قدرت لري تا س کو دلیل پشل دی لی حفه په اوجووهو اول دا چاپ که خاق ته خپل افالو د پارهوه نو د بیاسم و دی به عاعلم هم و پ شي به و به تفاسیلو د دی ضرور دا واجهه مللاظې زی ک ایجاد ته ش په قدر ته په اختیار سره یو سه جوی شستاېږي بل قدر را تي ول لا يكون الا كذلك النبي مگرم د قرنګ چې دی عالم دای په تفاصیل وبقامقای ول لازم باطل لازم باطل یعنی تعالی باطل چې علم دې د عبد راشي په تفاصیل بوتلان تعالی زکه ماشی د یو زینه بل زیته دا مشتملې په سب سکونات او بارا پاغا سکونات او باندې چاغب او تخلقلی منس کی په حرکت او باندې باضی اسرع او باضی ابطئ او ولا شعور للماشي بذالک نشته د شعور د ماشی ماشه کمن پیګیولیا پسنګ پوشي ولا شعور للا مطلب دا ره چې ګرمه کې هو یو قسم دا ماشی نه مستثنا نه کناغه خارچا باندې علم نو مطلب د چيز ماشی تا پات نه نو د تاسو صحیح پات اوسه صحیح ده وله شعور للماشي بذلك شعور نشته دتون کې کث دماشي بذلك پدی وله صح از ذقول عن العلم دا پر فرسوال حاصل <سؤال> د <سؤال> سوالی داري چې د صحیح تعریف ته چې زه رحمان بابا مقبره ته تلم سمره سکون نه میکړلی سمره به حرکت کولی او دا به صحیح ته پته دا به دي څه ته شي خو په دې خپل علم بای علم نه چرتا په دې خپل علم ما خلک وای ته نوې زمریته وې د خپل زور پته نه نو شور کی خو خپل شور به چرته شي نه شي شور نه اپ دې علم باندې به شي نه کېلم کله چې نه کېږي علم کی نه خو څه وي تاسو مراله دې وځه هټه کې خپل علم ته توجه نه دلته هم دسې چرته سری به په تفاسیرو کوږي خو پهې شور باې م دی نه شوور د نه د نه ده ځکه د کمم سریح چې ایلهې په یو شي که اول فرصت کته پتهې خو چې تاو ته بیا و روستو نو بیا اولله زهغول را شي خو بیا پوه شي خو کم که کم سا تر یو ځه پر ته تللی که سری ته تف سل زنم دا خبره وارپات کې چې تا تمره حه کاتو نو ده ته پات انالاجي نو ته که دا لیکدا زهول و زهول خو بیا ختم شي کنه خدا خو نه ختمیږي در سره پته نشته تاسو Cine کې له مشته کې نشته ایبا او تاسو ته تاسو مثال تاسو مراهلم نو ستاره خپل علم ته دغه وخت زهول لا غل لږه زما مراهلم ده ولکه زه در پیاټ کومو بیا خو یاد شي کنه ا خو بیا نه دی نو پتا چې دا زهول زهول ما نل. wala shaha wala sa hadha na de da zul da ilam na balki ka ta pos to ke no da tarasara patan la gi da tarasara sachna ke samra ilam leta to di ta soch na ka kana da taim ko sat patani shite ke sat samra ilam ba ma ta pos ko sat samra ilam de diab dar payat shi khudi srita nawar payat ji balki ka ta sal ke anda tarasara patan la gi wo da ma che khabar au ka da adam ilam da ا کته تعامل کې په حرکتاتو د اعضاء کې فلمشي په مس کې سړی چې دینو حرکتي سمره کې اعضاء اخس او بد نیول کې حمله کوي ونحو ذالک په مثل ده دی اغه ورته محتاج اله دې ته د تحریک د عضلاتونه اې څوک چې اخس بد کوي نو محتاج ني له یې څوک چې اغه تحریک د عضلاتوي او تمدید د چای د اعصابو تحریک د عضلاتو کې په دي بدل کې عضلات کې دي او تمدید الاعصابم پټیته وي خو چې دغه واخې ترې واخلی از څنګه اوږديږي لندېږي ذالک په مصلری فل امر ازهرو امر خو بیا ظاهر دی یعنی دا عدم علم ادم علم خو بیا بالکل ازهر من الشمس دی چې بیا ر سوی د سره په علم کې دا خبره نو دا څنګه کړه خلې چې په خالق وي او قادر وي پکاره چې عالم په تفاصیل باندې موه کنه یا پکاره دا چې نو ه قادر نه دی لوکان عبد قادران خالله خ ځ ای یونه عاه داېباتتل مقادرې ممثل مدانو تعال خو ظاییر شو په ظاهری وه پاو پ سلته پته نه لږي نو چا پې سره او خوااض دی را نو خوااض دهغ ضبطته لږ تیک شوه او وجره ملازمم چې ځکه څوکې قاادري نو په کار داره جاې په د ملاظمه مانستان خل په سوال کلل دی چې ضرورې ده چې قادر بههکسې چاهې عاعلم واله کچا دیاده الله د علم د ثبوت تبارمن د داویل پکارو چې الله عالم دی ولی زګه دی قادر دی قادر عالم او الله عالم دی دسی دلیل خلق وی دا الله په علم کې دلیل وی الله عالم دی زګه دا ټول چیزونه پیدا کړل په نظام عجیب غریب نظام نو نظام عجیب غریب دا دلالت کوي په علم خداوندی کچا تنفس قدرت علم غختل نه بیا به د قدرت ته دلیل نفس علم ویل کې دا بیا بدا دا بدایلم دغه لپاره دلیلہ اه قدرت په لے کې ده حلن کې نفس قدرت په لے, لے کې او خدای قدرت په طریق عجیبي غريبي <تصفح> نو سوال سوال دا سوال په دې ملازمہ مشته دا یو سواله تاسو تعالی باندې ستې چې پرې ملازمہ باندې فون پرې سوال کوونه شرمات کوو دا ته کشته ته وایي چې پرې کوونه شمه ټول پښوی مادہ سی که کړه چې الله دغه دا کډی تر ته اپ چ تپش شي قادر شي خا نو بیا پکاردار شي دې څو شي عالم نو مودریز وینم انم چې قادر بقامه عالمي که قادر خامخا سوی نو د الله د علم د پاره د دلیل وير اندار سو پر ویلې مثلا قدرت پر حالان حالانکه مونږ د الله تعالی د علم د پاره خلقه قدرت دلیل نه وایو مونږ یو الله عالم دی څه کوي نظامي عجیب غریب پیدا کړل هغه دلیل نو د دینه دا پته لګي چې څوک قادر وي ضروري دی چې شي عالم دا مطلب دا رته چې اوس سوال به هر حال شتدي او به هر حال زم دا څه ویلینو هغه دته ویل کی الله تعالی قادر دی ولی که چې قادر نه ده که اپ قادر وینو دی به بیا څه